Ingen vet hur länge kriget kommer att vara och nu ransoneras den ena varan efter den andra som kaffe, te och socker. Hur man får ut sin sockerranson och vilka kuponger som ska användas berättar mantalsintendent Gustav Kolberg i radio. Under den första perioden skulle inköpskupongerna A9 och A10 komma till användning. Dessa gäller var vardera för ett kilo socker. Kupongen A9 Gäller för ett kilo socker under tiden 10 april till 28 april. Kupongen A10 för ett kilo under tiden 22 april till 28 april. Detta innebär att den ena kupongen A9 gäller under hela tilldelningsperioden. Medan den andra A10 först från och med den 22 april. I slutet av september ransoneras mjölet och det blir premiär för bröd- och restaurangkorten. Gösta Knutsson besöker en personalrestaurang för att se hur de nya brödkorten fungerar. Saxen är nu lika viktig en matsal som kniven och gaffeln. Ja, ta Tackar. Det är en mörk här. klarar sig för Gustafsson med det här. Jo, det går bra. Vi har ordnat det så att det blir så praktiskt som möjligt. Så jag tror att våra gäster är mycket belåtna med det. Ja, det förepäller ju så. De Men tycker de... inte att de får för lite inte. Nej, jag tror att de är belåtna med den solen som de får. En mörk och en ljus, hör jag. Ja, att säger i... eller också en torr och en mörk. Eller Jaha. en vit kiva. Är det en kupong det? Är så. Det är en kupong, ja. I allmänhet har bara en. För de blir nöjda med den Jag en mörk och Tackar.